Talenik jauzi bat zinen dugu, Espainiako Kongresurat animazioa baita tenore untan, Espainiako gobernuko presidentea aukeratu behar baitute saiatzen ari dira, behintzat orden eztabaidak tabaidak badira eta hori eintzin Patxi Lopezek beraz kudeatzen duen kongresuan alder dietako ordezkariek itza hartzen dute, hoien sinematan zerkia egiten dute, pentsatzen alduzien bezala, goiziangoiz asidira ageraldiak eta spimaratzen aldugun ageraldi bat momentuz Pablo Iglesiasena Pablo Iglesias Podemoseko burua eta ina josi ditu bere batega gainerak esu zen espaitu aski den demorarik uh, ukan bere diskurtsoahausuki finitzeko be, uh, tartean hain t xistukatua izan baita uh, martxoaren iruko biktimak egi ditu gogoratzisteatzo aipatzen uttzen duela begogei urte hil zituzten guztion eskubide sozialak defendatzea gatik bere hitzak dira hemen mila esker guretzat eta dato zen belaunnalentzat jajaibire izaitea gatik ara zerrejanduan in den Gazteizko biktima gogoan beraz bihar beteko baitira berugai urte polizia Gazteizko San Francisco Elizan bildutako langileei holdartu eta bost langile hil zituenetik. Horrez gain ez diraoiek izan iglesiazek uh, euskaleriari egindako aipamen bakarrak, galen urterik ilunenak ere gaitzetsi eta aholkatu dio Pedro Sánchezzi, Es di sala con toñar iragana kare bicisikindua dutenen aholkuak bai Felipe González es arinnais berak enz, Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido lo dijo el señor Felipe González sí el que tiene el pasado manchado de cal viva cuídese de él señor Sánchez cuídese de él porque son malos consejeros no sé No sepongan ustedes, no sepongan ustedes! Ah, hemen duxe Pablo Iglesias beraz mintzo, <totipos> jendea oi yuka eta badirudi, beha, ote sartzen dela Euskal Herrian, <tipos> eh, be, ego Euskal Herrian <tipos> udazkenan ariko izanen direlarik, eta hemen bozen bila, hemen azken enkesten arabera Podemos bigarren indarra izanen delarik Eaiotaren gibelean, Olako itzak, bederen botatu ditu gaurkoan, norra urtatuko duten gero presidente, momentu zestakigu. Martxoak bi, aldiz, gaur urte betetze bat, ospatzeko eguna, ala ere, duela la urte. Horraitz iztea la urte, duela la urte zerri pasazen. Ebe, Sarkozi horbiltu zen Euskal Herri da, inarrosi zituen bazterrak, bayonan gatazka zonbaitzu. Garayan presidente azen eta uteskundeak prestatzerat hurbildu zen eta bere bixita Abietusen Itxashuko laborari baten etxean ungida 20 ere, zer ser zuen. zuena. Au, estado immense. Etu honen pa 35 heures. Et bueno plus. Ouais, mais on a pas le Voilà, nona hé. Au vivote. Franchement, et moi je pas propriétaire de 40 hectares, hein. OK. Ouais, vous avez autre chose en main comme OK. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. ez ditut nik gaitu, oke, eh? oke, okay, oke, okay, horiek okay. zarkozirenak dira eta bai laborariak beti nigarrez. Bo, zarkozik ez ditu, berro gaiaktara ados bideopolit bat ikus gaituziesarean polizia eta militantean arteko jokoa ere izan delarik itsasuko pence eta oianetan xagu gatu jokoa martxoaren bian izan zen, beraz orain dela lau urte. Itze tapu Musika piskalatetan dutik Marko Gurekin izanen da, gazte, dambada, apirilean izanen da, urbiltzen da, eta gaur uh, bideoklipa eta kantua agertu dute, sarean ikus gaiduzie, eta be emantxe, entzun gai piztu, deitzen den, piztu gaua, deitzen da kantua. Dambada eta hori martxoaren uh, geita bostetiko geita sortzi da iraganen dena eta hemen kantua beraz. Uh, be, zazpi minuta irauten du, eta beraz, artista desberdinek parte hartu dute hemen. Horreintzitan, uh, aneguri eta labasua dibidezen zuten dituzue pelaseko musikariak, uh, besteak beste, andana bat parte hartzaile baitira. Baina antxekitzen nugu hitz eta putzen horrein gure lagurarekin bostak eta laurden dira. Kouasen. Kouasen. Egunoan, achaldean, Marko? Achaldean. Uncha sila? Bait, bait, uncha. Piskat elieez? Piskat badut uh, kruner bat el abocha. Kruner bat? Bait, bait, bait. Bait, bait. Ez dut kantatuko badut abocha. Bait, bait, bait, bait, <coughs> bait. <coughs> bait. <coughs> uh -huh. Educa Stravatella. Stravatella. Castravatella. kantari bai. chance à beraz il a la lic Cantalib il a da veras. Bye Edo Edo Bursanex calapebat. Calapebat. Ouais. Pratique quoi ça. Et les quoi ça sur les champs mais tu calapebat en ça Est ninash calapea. Ninash Bontxa, euh, gauza xerioza kalare haipatu behar dugu, Marco. Bai, xerioza ea baden. Sinez, yeah? o pestak aipatu behar ditugu. Eta bayonako festen afixa, atelada, azkenean atzo agertu zuten betiko polemikarik gabe. Bay. Se doba ietristenaiz, usai anbeti bada polemikarik txiki bat? Bai, egunero, ortero. Ortero, bai, uh, ortero. Egunero bat aher, uh, bai. <laughs> <laughs> Otxeró eta Hernán de Es, er VIP, ez, nahi sorrezen ze eranduzun aztepenean. Polemikabat bat zela. Kanapea finida, marko horrein mikroaren aintzidantzire, ziago kanape bat. Bai, bai, xarioxa zela eranduzu, bai xarioxa. Aztepenean ez, ezen xarioxa, zaez autistak berak eiten zuen bedea, takitio? Bai, egia. Garai batez, afitxa egiten zen, eta etzan aipatzen, wow. denak futitzen ziren. Et ta, noizla, ta tuda, beraz, eta, noiz baita gertu da, beraz, bazela zela, bat afitxa autatzeko eta beraz, hor, jendearen iritzia azkenan bada garantzia bat, eta jendeaz delarik kontent autatuatenarekin, erraiten du eta ortik polemika ateratzen da prentxaren eta sare sozialen laguntzarekin bizitan dena. Eta hor, bai. tengoa, aterada, aterada, au... Mikel Barri Elena. Mikael? Mikael bai. Barret, Euskaraz. Mikael Barret, bai. Mikel Barri. Michael Barri. Barret, bai. Uh, bai, uh, stak ego polimikadik, xartu bai ikida uh, uh, saez egiten zuen uh, uh, afitxen uh, ber modellekoan. Ikusidot, Ikusi uh, txio katuzi nola behinan, nor da saez, norzen? Uh, saez, bai, beti, beti denik uh, bedak egiten zuen bayonako afitxak. Ah, uh, dors? Bai. Ereglaki eta kompasharekin eta uri dena. Eta marradu eta simetrikoa eta hori dena ez? Bait, eta zekotan, ba, silen bost uh, propochamen. Mm -hmm. E dere na progresistena uh, bai. Emtsilna liena? Bait, sen marion lichar uh, duz dena. Egi aski polita, erabiltzen uh, situen uh, pesteen uh, clichetak edo elementuak menen. Aš ký šimplý a skyně nes? Aš ký šimplý a tíš tí kukí, kde Eta batzu ez? Piskade eskribatzeko entzulentzat, buruak, hola, metatuak direnak, gizon emazte. Ba, eta emazteak bat zuen uh, berilekoa ere. Sezen bat ere, oa bakrek gusen zen uh, bustanat ipordia, menen dena bat eta dena ongi maketatua, ongi antolatua, ongi... Eta pausatzen zen, piskat. Bai, egia. Bai, eta... Ezta erukiria sobera, ezta... Bopi dup, uh, pešta atope, bai lako pusten iludialekin. Ba eta inetako sen uh, er, idei in bat edo uh, polimikenak ar artean esen sahara uh, iludialekin eta xobeda prokestitikoa uh, mm -hmm. erdien sen banabon. Marion Liza, duzi, beraz, bon, bera zure kutuna zen, hola erganen ikusi, uh, ba, ikusi dute, xarean ere, enitzek zagutzen zuten pertsona hori duriz, edo maite zutena, ikusi dute, zela bere aldeko bozketa intentzio bat behintzat, baina ez berak uh, irabazi. Zerbait um, hain zinatzen dalt hori ah. uh, histori honetan. Zerbait ah, ja? Sa, hain zinatu, nahi badute, eta iduriz ez zez, se zenta Hau duten iludia. Bon, txalo, Mikel en dako. Eh? Mikain, berakilumila uh, eurro irabazidu, bitrina haung dibatean. Laumila. Laumila. Uh, uh, Bere marazkia denetan ikusikota. Eta, sansa, aurten ez du polimika haungidik ukan. Momentuz. Momentuz. Ea polemika sortzen, non, Marco? Ezez bate, bate. <laughs> ba, nik gozuntan irakuridut eklektiken uh, artikuluat. Bai. Et, uh, eta eklektika. berak, ah, ez nuen ikusi, menan to, bitz ezta neskarik, fitzaguntan, mi kerenen, ba, balat. Bai, balat, bat. Balat, bat. Hora, iran ezagun badira, bat bi iru. Lau, bo, xei, zazpi pertsonai. Zazpi Erdian Delarik bistandena leon Eri Eta Saspi pertsonaien artean E bat bada da sagutzen da Serri esker Ba ebe le Kitia edo boulara Campoan delako Simpleki Simpleki Eta aile e éclectique du probochassendo la ko ko, ko egitea hain zenean la parité parité hala e bon gero hojitera siberdala ere ziganten pertsonaibate dela eta beraz hori dela irudikatzen, bon, ere irudikatzen bai maraskia la ficher bon hala ere what you do as pimaratia simboulika baitu ba uh, asken urteta ko fitchak e uh, kushirik baina ko peste tane ia eh, beresia da beraz zinzen hartuzun cacheguin sen Eztitiko ki, boh, ez nahu bat erakartzen dena kolore, simetrikoa, tarro kartetan bezalakoa bai? da, kolorea imitz eta, bai, beraz, pertsonai bat, emazte bat, eta bere bulaxak dira agertzen, simpleki. Bai, bo, hau tatzeko euh, den, aparte. Zerbait hautatseko uh, baina hau da bigaina utoa uh, bigaina utoa isanguru zteke hau okay. ha eh? isanguru zteke hau besteak ezin ezin be, maitebatak bazuen uh, rolling stone baten okay. itzuta itzuda da gainen hauen situa elementua, klichet, zarr, zarr, zarrekin zen, gelo beztea zen, koloriaja egiteko, estressak kenseko. Ea, Modan dira noriako. Ba, ba, berrena duzu superuene do, euh, euh, lachaizeko koloriajaak, hau zen. E bon, txuxia, hau zen. Ba, ongi zen, lako yokobate egiteko, zon edo gune, chulietal, meten duzu, Zembaki bat, eta zembaki gari dago uh, kolo, koloreat, joko bat, eta azkena, afusa eta agresivoa, txabaten duen nik. Ezten, eh, hala, odan, bo, hau da. Eta, bo, Mikaelek errabili errabi, errabi dituen elementuak edo teknika, hau ezaguna da, Vai. bakotxa, baki zarden, E regla, e kompacha, e an nink ba ditu, uh, sa ezek egin ditu en aficen nondouan uh, ele, sota, ala. Bon, <laughs> ala, saka <laughs> ou sa <laughs> un dili krateu, nink nork e karikodou li, fin epiniko du kamixetan edo t-shirtat. Batso kaxiko dute, egin txegur, egia, bon, ikastut bere zikipolita atxemaiten, gero ipatzen zinuen, beraz, emazte bakar bat bada, zazpi pertsonaien gainean, bere bulaak atera t-shirtatik, egin preki, eta koskoilak berzirela gertu, leon erregea, iduridu kaxik koskoila handiak, badirela, zpianezakit, kusten dutzul? Bela koskoilak handiak ditu, edo, Ez dugu hor uh, prolemanik... Eh, Mikelek, ez dugu prolemanik ukan euh, Loroa Léon agerazteko Aficha unta nirgotzen niz Loroa dibat euh, Bizpailu aldiz euh, Konkour txori gindu Eta mm -hmm. kaxikia ilabazteko asen Eta bide asken aficha loroa, loroa Léonen Chorzaleak euh, Erandio Bide aficha kensea ebe eralbil bat zuen embarraztu euh, bat zuen Laura Leon. Leon. Eta hor, hop! Ah! Ze pasten da. Ah, marka gisak bat da, ez du zuezkubiderik, baliatzeko, Leon errigan... Orduan, ni urro zen izen, itz nuen Loran lekin, eta beda keraten zuen, han txatu dugu, uh, kompromiso batean xartzea uh, egidea lekin, ez du beda izena uh, heranen. Uh, Eh uh, mena esetz esetz belak oh, erandu kentsendu duzu edo ausirateko hamaten zaitut. Ah, Bikan. Hala <laughs> set. <laughs> Bikan. Oh, mundua ze deraden. Sinakolori. Ina koloretsua. Bai. Eh Ave bai jo badal, ta erdi erdi anda eta pertsuina inakusia eh orre. Bai bai bai, bai. Eh uh, ausen estoso badela dilbato yanartien edo. Estakit, bestakit. Uh, ez da hila bedaren León maraztu zuen hori? Bai, berba Loranek marazten zuen Leona edo leon irrega. Ez da esen, uh, fin, marazteko manera. Ez da Ez, ez, ez, kasik berdine zen, berba. Uh -huh. Dere txu entelektualak edo artistikoak ja uh, zailak dira... Uh, bera hilabakitzeko. Nola nola kalkulatzen da hori, nola ikusten da azkenean ze indirea mugak eskubide... Hori ez Hori ez dakit. Unten nizan, xaltxabaltean nizan uh, derechoa uh, afelutean. Azteko, sorzen uh, duzuelik pasnari bat, impi edo uh, buligo berriz batean gordetzen dozu, eta gero baituzu doziak bat, do, dozarean argazen diren elementu guztiak dira oinariziko elementuak uh, zuela nahi rakusteko dela. Gero ez dakit, ea alatzen duzu, ahadiatzen, ad, ba, ba, duzu ilian ea berrizik hau da, aboketan uh, afra. Mm. Gero berrizia da, azken handibiez leon lehen uh, erregaren adibidartzen madugu, bai honako pestetan garen dugu simbolo bat, bilakatu dela, bai. bon, bref, bat zuena berdin, bainan Egoerdi horoat edatzen dute, eta bon, bainako pesten uh, irudi hortan gelditzen da. Eta debekatzea afixan edo kontrolatzea afixan emaite hori, pixkat bitxia za zautazken jantzergatik uh, behar liteiken uh, kontrolatu irudio jenerabiltzea. Uh, hori, uh, ez ekit zer haremanen du uh, egileak, zer hareman ukanduen afixaren uh, egilarekin. Uh -huh. uh, enetako, uh, Chantzen duzua elipasnaioat, ongi da, banatzea edo soin likouan, edo soin suportoan. Beztelik auzabat nouen nik, afitxa unten eheraiteko. -er -e duxilena, eta orta la kotzele, duxilena -du maite nouen arras. Marian-lisa duxilena, bai. Bai, bai, zenta bedak zuen euskalazko itzak berden likouan emal. Ha ah, bai? Igia, eh, bedak arten zuen fet de bayon, eta justu azpian bayonako bestak. Begidez, beste afitxak guztietan, ez da agertzen. Eto agertzen da detaile bat bezala. Bai, tiki tikitikiz. eta hor, uh, adibidez, Mikellen uh, afitxan, klichet edo pesteako elementuak emanditu, barba haus uh, erekoetxak galien zu, situidako, gilzak, ziganteak, uh, sesen bat edabada, eta euskara eta euskara xartzen daire klishetetan eta hori zen saduri boquero tiene tan al aire magiaonen gauzan ere o tipik da baina baina tipimen agatzen da gainean gainean hori titulu bat bezala beste guztietan ezagertzen edo ghiasan da le xikatu berduso eta aora ere le quoi c'est le quoi meten du eta Baina, baina, baina, kaxik ezta txemaiten, txekatu behar da, nunda charli bezala, ezta txemaiten. Bon behar, baionako pestak nafixa bedaren autatu da, gure bizian ez dakauza hondirik aldatzen. Eta moskortuko dira eta gira edo dut edo bai, edo bai, edo bai. Denak, edo bai. Afitsa gabe edo ekin, ha. Espego dutzen, eta sortu zen beste txapelketa bat edo um, afisa alterantiboak, ea aurkta nire beste batzuk alterakudiren. Harai. Ah, eta, haibai patokudugu. Ay, ay, son, ils sont ce ligneu en automne. Oui, oui. Aipat tout suek, proxat, eta... uncha, orten, uh, Bego Marco. Oui. Eta horrekin tu aurékinagurtuko gira et ongi et tourière à l'en ondoko bourre, zure coaster uh, bat le baita? tu t'y as semait ta Bah oui, bah oui. Euh ici uh, enfin vivre avec Francesca ça n'iren irudiak adibidez. Oui emakazkilarik uh, bai, bai. batekin bizitza, hori zen, eh? Ah, bai, bai, bai. Eh, egin oso ikatilari batekin bizitza? Bai, bada. Ah. <laughs> bai, bada, ez ditut uh, Facebooken, ez ditut Facebooken eman, ez ditut dena eman. Adas. Bara, bo, eko eskoz. Adas, haste bat emurian atelatzen da? Bai, bai, bai, egun uh, eta irugoi horri jakin du, registeria bigaren batalla de la sen de buena, hala. Ah, On, me un cha. Hala. Ebe un chamasco, milesquer. E Bye. Aió. Talaster gure kilan izanen dugupeio durriti asketa bimilata amar elkarteko kidea da bera eta horren laurden baten burian elkartaratz bat eginen dute, bai honako kanopia intzinean uh, biltagarbi buleguaren intzinean, autetxi bilkura izanen baita seiontan eta beharren berri hartuko dugu jakinez beraz asketa iztea uh, erabaki dutela eta hori jakinerazi dutela txalde untanekainaren lehenean. Momentuz bostak eterdi Euskal jatietan, berriak zurekin Bernadet Argain. Ez dute ulerzen zergatik klodoliv angeluko hausapesak beren eskola estea erabaki duen angeluko tivoli ama eskolako ikasleak justen lahro bat eskoladat bidaltzeko siedea hartu du tivoli elkartean etxe bilakatzeko burra soak tivoli eskolati piada bainan pretseski haurek baldintza honetan ikasteko paradadela hausapesak bos kampañan elkartean etxe bat itzemeiteak ez zinduela eskola bat Este datera dute burrashuek. Biltagarbi sindikatak asparneko ondakinen luchperatzeko hasketa zentroa hetxiko duela ikainaren lehenetik goiti, hori jakin arazi du Martin Bizota Biltagarbiko presidentak aratzaldeuntan prentsaren aitzinean hasketaren zerratzea fermuki galdegiten zuten kolektiboek eta elgarretaratze bat eginen dute hemen dik baten burian baiunako kanopiaren aitzinean. Siberuko laborantxetan ze da, laborantza ustean zeh bilakatuko da etxaldea, Siberua egielkargoak eta paueko laborantzagan barak istudio bat egiten ari dute, behoita ama bost urtez goiti duten laborariekin, lan hori egiten da ere ikusteko segidarik ez dutenak laborari gazte bat ezotelitaiken beren etxaldetan planta, ze moldetan inkestaren emaitzak hilabete undajean agertuko dituzte. Aro bio izeneko eskualeriko garagarnoa xaristatua izan da Pariseko laborantzia xaloinean, lagesoron egina da hori, bitior korek duela bi urte montatu zuen enpresa, gaur egun lau garagarno mota egiten ditu, eta bio garagarno gorriak du zilaresko xaria ukan, eta biar paeseko xaloinean departamentoaren eguna izanenda. ostira luntana prodebia 700 goiti beo kilugarrenari pena segidan sekatuko du takmen kontra eta an izanengira zuzenean agilerako zelaietik larumatean skualoi gawaldia izanen dugu irisagilenik behatzek laorden gutitan yanik antxugila la bisiko partida florak berezibitzen baitu handik izanengira zuzenean baina baita ere atagarzatetik euskalderbiarenlako aratzeko beatzio hontan atagatze angilu miagitze Eta pilotan esku uska amatorien buruz burukako final erdiak Larun batean senperetik atxaleko bostontan atzariko amesto ikapituariko Miguel Torrenaren kontra Eta igandean ahmendaritzetik zahariseiko osa frenosbeteko etxemen diren kontra atxaleko bostontatik goiti Euskal igatiak lekuko kirolaren igatiak Hauktan, helduen kantu xapelketaren urtea da. Sailkatzeko kantaldia maiatzaaren ugoita bian. <gülüyor> kantu gabe. Kantari begirik Eta kantari begirik gabe. Kantu begirik ez. Kantu helburua ere, sorkuntzaren akulatzea baita. Arturuma. <gülüyor> eta kantu irazten, espaziste trebe, bota kantu <gülüyor> Zaurte euskal kantuaren ohoratzerat, bakarrik, binazka, taldeka, akapela edo musikarekin. Atik izenak eman martxoaren hoita behatzi haintzin, deituz iruleiko iratirat berreuta emaitziu, tamazazpi, hamalau, amekarata. Edo mailez, kantu xapelketa, abildua, gemail.com. Berotu bozaka Eta kanta! Ostegun untan, Jokozkan posa joan errukbia futbola eta mendi lasterketa bat aipatuko ditugu, lehenik Baionako Bernat Echepar Elizeoko ikasleak gurekin izanen dira, errukbian Laida Mateo eta Maia Batani Nesken eskolakteko sapelketa eraman berri dute, baita ere sane gandonea eta hoiek ugeizti futbolean, lauak mainaren inguruan izanen ditugu. Bigeren zatian, Sempereko traila gira eta hori aipatzeko Nikola Echeverri gurekin izanen da. esa jotan parte hartzeko telefonoz 0o bost bost behatzi bost behatziogeitamak 0 batzenmakira edo mailez jokoskanpo bildua Euskalgaziak puntsu info edo Twitteruzkonduaren bidez ere joko zazpiko magak kanpo helbidean. <totipen> joko eskanpo ostegunetan zazpiuntatik zortzionontara zuzenean Euskal Igazietan EGPK osxialetan atxaldeko lauetan. Eta hitz eta putzen gire amementu kotz eta lehen markoen zuten ginuen. Bainako afixaz ari eta berak ere bere afixa proposatzen du. Horritara zenotzea taldi guziz gurekin delarik hemen. bat ere egiten duela putzen bizia traolarekin twitteren atse maiten alduzi gaur egin duena. Eta beraz hor errez da kritikatzea marko egizakire afixa. Okay, eta azpian beraz ipurdi bat puzkerka agertzen da. Finesia alundiarekin beraz bainako pesten giroan sartzen da Ere, marko, bere proposamenarekin iruri zen. hitzeeta potz hitzeeta hiteta potta hitzeeta hitzeeta Eta prentxan tenoreuntan aipagai nagusienak berria.eus webgunean lehenik Espainiako presidentearen inbestidura saioa hast, astapenean aipatzen noen bezala gau gautatu behar dute kongresuan Espainiako gobernuko presidenta eta gauzak ez dira erresari eta lehen aipatzen noen Meraz Podemoseko buruaren itzak zoin ziren hemen berriak azpimarratzen ditu ea jota ak, Euskal Agendarikik Zerastasun falta egotsi dio Estebanek Sanchezzi, investiduraren aurka, bozkatuko du Eaiotak, Euskadiren eta Erriaskoren une onenak, Eaiota eta alderdi sozialisten akordioen eskutik etorri dira, zergatik ez egin estatuan, simpleki, Erantz, erantzun dio uh, PSOeko presidente gaiak. Uh, bestalde uh, berrietan, berrian aipagai dena eta gukede berrietan aipatzen ginuena. Ekainean itxiko dutela azketa ondakintegia eta, be, uh, elkarretaratze bat egin dute, azketa bimilata amarekoa kanopiaren haintzinean, laster gurekin ukaren dugu peio durruti elkarteko kidea berekin berazpundu bat egiteko eta azortzia mosteagatik epaitzekoak ziren hiru gazte atxilotzeko agindu du epaileak dugu ere hasteuntan, epaitzeko akziren bost lagunetatik iru ez dira ausitegirat joan, lehen epaiketa egunean, epaitegia ez da nor gu epaitzeko azaldu dio berriari aietako batek. Ian ere aipa nagusi beraz gai hori bideoarekin iru uh, gaztekin eta bestalde aroztegiaren izaera espekulatiboa azpimagatu dute haren aurkako alderdiek parlamentuko eztabaidan hau ere uh, gai nagusietan da gaur Berrian ere lekarozko proiektu urbanistikoa hemen aipatu izan ginuen eh? horgeitaraziz beraz baztanen nahi dutela egin hor hotel bat dakizu uh, bat apartmendu golf bat eta goi mailako beraz uh, dirua duten dako gune bat funtsian eta uh, rostegiaren aurkako alderdiak garbi utzi dute beren gajera ez dela proiektuari ez agokiola proiektu usuari etxe bizitzera ikitzeko azmoari baizik belautazodat turismo xustapenaren zelofanaz e edertuta ehatxe bilduko Adolfo Araizek ala errandu arostegia eta gero zer plataformaren hitzak eta bar irakortzen aldituzie argian berrian ere ipagaian. <tusurra> Euskaldun bat, euro bat, kanpaina biatu dute baigorriko etxauzia jauregia erosteko, aipatu dugu ere hemen behietan, eta argian aipagaietan duzie ere, eta e, bestalde kanalduderen bat ere eman dute, gau jatera dena. Sibuko eta urtsainegi Euskalduna siberuan e, diru bilketa baten ondotik beraz ideki dute gunea eta kanaldudek egin bideoa argia.eusen ere lotura. Kaseta puntu eusene, gaztelua agaztelua berreskuratzeko diru bilketa abian da, horreintzitan aipatzen ginen eremen hemen, kasetan aipagaina gusietan da tenore untan, eta agmagat armagabetze prozesuaren gidaritza edo egiaztatze batzordea sortzeko proposamena Otsailaren hogeita seian bakerako foro sozialak armagabetze eta armen suntsitze prozesuaren gidaritza edo egiaztatze batzorde baten sortzeko azmoa diakinara zidu atzo ere aipatzen zutena media bazkaneta irielkargo bakararen agera ona du baterak, batera plataformak bere karabana itzuliaz eta bilan bat egiten du eh, ele paz eh, prentxorreko bat egindute eta berazemen ere honen berri Forum to Fight, uh, izan da aste untan foru bat, uh, Europako ikasle mugimenduen topaketabat laudion, hori araban, media bazken hemen aipagai duzien eta zuduesten aldiz uh, zenbaki bat zuzosa agertzen da lehen hori untan gai lehen gai gisa ze eskualdietan dira frantzian aberatzenak eta Hebe, diru gutxiago dutenak hoean eskualdeak pixkat uh, handiak direla heen dugu, Akitania poatu sagant ni muzen beraz osotasunan hartzen baitu hemen uh, ikerketak eta erditxutan gira guttxigura bera hala uh, ere lantxari oberenetan hemen jakin eza Auek genituen gure haipamenak prentsaz gaur ushaian uh, kasetarian uh, iritzia dugu beinen gaur iditzi dikez, ezinkieta billar uh, espero dezagum, iditzi batukaren dugula bai pentsu dut eta horreta la zen atiatela sterg gure gomitapeio durriti izanen dela azketa bimila eta hamar elkar teak egiten duen elkar aipatuko dugu, sonbait minuturen buruan hasiko baita bainako kanopiaren haintzinean lehending musika piskabat eta loraldia uh, egon aldiado festa aurkeztu dute Bilbon apilaren behatzitiko geita laurat da. Euskal kulturaren gunea izan nahi du uh, festa horrek egitarau luze bat ez hau dena eganen egun guziz baitira hor konzertu eta ekitaldi desberdinak mediakina dibidez apilaren ama bostean anari eta madi oien hart hori izanen direla Dioienart, proposatzen otiet, bere disko berriaren kantua euria uriak. Bihara laxan Ioien Acht eta Orkestra euria kantuarekin, egan bezala beraz Bilbon izanen da bere ere er, Loraldia Festival berezi orrentzat beste artisten erdian eta jakin ere igande untan Lach izanen dela, Lach antolatzen baitute, Kabareta eta mar Martxoaren seiiean Lach Zabaleko pagolateiko dependentzian iduriz Aagerratua izanen da geziak izanen dira ezinkita, Jurgi ekiza Paskalrigigoen, badioen hart eta taldea ekar dola zita dela antzi gabe txiki Donostiako aktorearrekin ikndean behatzionontan txanko eta orain aldiz gure gomitaren tenurea. Hiz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantza airedearekin Euskalrratietan. Eta berrietan haipatzen ginuen, asketa, azparneko ondakin degia, ekainaren lehenean zerratuko zutela, jakinarazidu bilta garbi karratzalde untan, asketa, 20.000 hamar elkarteak elkarretaratze bat, antolatzen du, tenore untan, 6 eh, laurden gutitan abiatua, eh, bilta garbi buleguaren aintzinean, hortz, bai kanupia gune hortan, 6 ontan, haute txen, bilkura izanen baita, ordean prinsipioz, Bilkura hortan haute, txiek deliberatu behar dute asketa gunearen esteaz, naiz eta jadanik jakinarazi duten. Gurekin dugu asketa bimilata hamar elkarteko peio durruti. Arratxalde Beraz, elkarretaratzetik, elkarretaratzan sisteten ore untan, entzun duzu, beraz, atxalde untan jakinarazi dute jadanik, zer izango zen asketaren geroa, Bon, pentsatzen unta azketa bimila elkarteko kideak pozik zaretela laire berri hortaz hori galdetzen baitzen uten? Bai, hori galdatzen ginuen, uh, proposatzen ginuen, konten uh, gira, pozik gau ez ginen gubidatuak, eh, biltzak eoztarat. Baina jale ere konten gure argumentazonek gehienak hartu dituzte, bada zomituz eta hamarkadak ere gauza hori buruz uh, egiten ginuela behartzen da joan, onnakkina beste monle batez egin bon, konten gira, baina ere uh, bifilgira ikusi zer fesatu den gero ari buruz, ezen eta ezta bakarik hiztia aski, horbara zikimeta bat nola kurdeatuko dugun ez. ez. Hor, mm. uh, iduriz errandutenaz, beraz espikatzen uh, zuten, uh, rehabilitazioa edo berritze uh, lanak eramanen dituztela ogei tamar urteko segipen uh, batekin eta azkenean hor uh, berriz naturali lekuautziz asketako gunean. Ba, ba bizikuntza, banan, uh, uh, ukan ditugu profesamen eta hitzeman uh, anan gauza izan dira, hori akte ere, be. denak behartzi duzten bizikioen un, gehiagimena ikotze dugu, Ze Zertaz kalipioz zuten behar dugu kasuin, ez da eski erritia egin endogula, behar da gero pordora eta pratikan ze ikusiko ze pasatuko den. Mm. Baina ngu uh, gau zain uh, ikusiko behar da mezzela behar didera de gauzak egin. Hor, uh, jamezara uh, eh, elkagetaratze batean ziste, kanopiaren ahintzinen, Noro Malki, bilkura horretan deliberatu behar zuten asketaren uh, geroaz zer egingo zuten. Hala, beraz, uh, uh, anontzatia dute delibero hori, arahiz haute txeyek uh, emanen dute. Huan, egiteko manera bitxia da, banan hola da. Horretan uh, agerida nola patikatzen diren uh, deliberuak uh, gore haute txeyen Bueno, bueno, Hakti hartu haktu, uh, estantutan hariko dira. Uh, Erreiten du mezela eskoalegian hoiankakileak uh, buriak gorenik, baina jale ere, uh, gu eroengira beti ebeidan uh, gauzak uh, untsara egin direm egiteko gizan. Ezen uh, ikusi dugu zedeleuroak haktiak gizatzen, hilaho jokte, eta ze ondoriokokan dituzten, gu beti giletika izan gira gauzak uh, hobetu nahiz, Uh -huh. Fangotan mehzpresutan dengin hauden, uh, bastaban hastadek irinera, beren alhadele uh, kontengira uh, gure akumentazone guziek hartu dituzte. Bona, ez dira guriak entelijentzia eta jende jen, guzien uh, onaren aldetan ugas uh, bat egiten ma dugu denek uh, bon, hobe den entzat. Mm -hmm. Zienta hor, e, lehen estapinen erten e, azkenean e, begau jateratzen dituzten argudioak eta kudeak eta proposatzen dutena, hori zenuten zuek horrein arte proposatzen azken urteetan? Hori da, lukteratzia inulkirizatak zozuk ere ikan diena da, hori horak dira e, baliatzen ahal dituzela, eta horak jartu dituzten tola goziak egon batetik bestean, Uh, baliatzen ahal dira eta behar dira gauzak ondak inak, inahalaz lehenik inahalagut dira gero uh, be, beheshi eta gero baliatu, erre baliatu eta baliatzen ahal uh, ez direnak ez aperatu hori uh, elementeer egiten da banan, gauzak xinplena dira, banan, bon, bauktiak eta uktiak behar ditugu pasatu ukan hortaratzeko. Bona, hobi, egite emarra egun bat ez, baina e, hortanak edida, haute txien deliberuak. orai egiten aldena, digila hori hoi urte egiten hazen. Hor dira, egiten dugun bezala, enerxia, izigahia, e, produktuak badira, e, behesiak izan balide, horai dena baliatzena alitazke hori denak. Eta horai e, gaza bada hor, e, hori urte zo men, gaza hori nola baliatuko dute. Hora jartio beren eta antailetan adizan zeiren horiek uste maditugu, ez dugu horrein geniakondatu her. Hortan dugu lehitzu nea gure gain gauza hartu, Estabakari haute txer konfintxia itea, gu haure behar dugu, dugu behidan eta kasu. Azketa, bimila eta hamar, elkartea beraz, beti hori izanen da, gelitzen da, segitzen du. Azkenan, zaintzen zer eginen den gune hortazta norak berriz hartuko duen kudeaketa? Bai, asketako taldia, ez da bekerrik asketako historioez gopatzen zena, ez gira gu konten betidanik herran dugu, uh, asketak ez ginen uelen, ondarkinen aferan refektsone uh, osoran behar da, ordian uh, ondarkina beti ateratuko dira, beharba esperientzia buskaz gehia obildugu dugu, uh, konkretukik baiginuen ba, hor gauzabat uh, egarrikilan uh, eta kudeatzeko, Baina ondarkinen istorioa, hori uh, bada uh, BTP erratzen den horien uh, ondarkinak eskolegi guzian uh, uh, gari dira metatzen, noran ahika, uh, etxe bacheatze eta genetiko hori, noran ahaz denak, eta, eta bazterak, Zikintzen ditugu, eta gehio dena, ez bakarrik uh, bazkarak zikintzen dire lakotz, poluizonia lakotz, baina nire, ekonomia bainan, astukeria eta inulkeria da, hori, dena baliatzen ahalitazken gauzadira, denak lukeratzeko orde, eta bazte guziak zikintzeko orde. Mm Hor -hmm. dien badala nahi egiteko, eta azketaz beste alde, badira beste talde batzu, helgarrik da nahi egiten dugu, uh, ondarkin horien historioa, gure gehien ditake, eta gure huarroi behargin nuke indar bat egin. Baiz, eta hor, uh, askinen beti erraiten dena, gure etxon duan ez, baina beste nunbait bai, baina ez da hori erraiten ah, duzena. Nah, nah. Ez, ez, ez gure etxon duan, ez eta uh, urgunako, eta zikinak, narkinak, baliatzen halitazke, bestela ordean, uh, behar da gizartako deriberok hartu, eta on, ondakinak, Gu akur, probo, eta gu haurek prolifizenditu ondarkinak Berz, denak bersiklatsen ahal dira eta esbadi da bersiklatsen ahal ez dira ateratu behar eta behar deliberok gisa horretategin mm -hmm. bersiklatsen horrek emplegiak sopzen ditu eta ekonomia mailan eta biziki antekorritak ante eh. baina hor, hor tam behar da intres uh, denen intresak lehenik ezagri ezin ez ez eta ez intrez privatuak da sositate eta mitu nazenazen hori nesku uste mahi dutu hori dute beren ahanteila eta beren sozduuneek uh, uh, uh, patikatzeko duten uh, ahanteilaak mm. lehen misiko gauza Eta hori, hori gure honetan izan, enohteko behar dugu gure gein hartu dugu gauzak. Zuka iten zire musela hmm. beraz, ondakinak sohtu egin zin behar dela lehenagoko politikabat Lehenik politika hori lehenik egin zer ateratzen dugun, eta zer baliatzen ahal dugun ondotik. Hmm. Eta ez sinpleneat egin, sosialan indirazteko, lucht heratzu, hoi, hoi astokeriek handi netra, handi nada. Hmm. Bi... baliatzen ahal direnak, zendako ez dira baliatu dila hoi urtze hontan. Hau, etxiai egaldetzeko alitaikena azken hogei urteetan hor izan uh, direnak azkenean Eta uh, bukatzeko berdin peiodurriti, ramezala Bye. azketa 2008-a el berazor elkarretaratze batean da, baina konopiaren ahintzinean, azketa ekainaren lehenean, zerratuko zutela jakinarazidu bilta garbi karratxalde untan. Uh, azketa elkarteak ondotik zer eginen du beraz uh, geroari buruz bilan bat egiteko asmoarekin da, pentsatzen dut? Bai, uh, hori pretinituko dugu, berdar bilan bat uh, egin bai ekonomiko ki baie tekniko ki uh, eta uh, gure gure partizipasioa hori zanenda uh, hautekian aldean hautekian galdira somite uh, lana egiten zenak aldean baina berduko gende gosiak intejato uh, oxtedut Eta zer pasatzen den, eta zer deliberoak artea diren, non da antailetan, eta hori lan hori seituko dugu guraletik. Bai azketaren historiaren nako, eta bai ondarkin eskolerian, ondarkin gursien, eta hobeki ikudeatzeko gishan. Peio, durruti beraz, ramezala azketa bimilatamak elkarteko kidea tenore untan elkarretaratze batean siste bai honako kanopiaren. Aintzinean, milezker gurekin egonik. Mil eskip zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, uskal irratietan. Hauktan, elduen kantu xapelketaren uhtea da. Sailkatziko kantalja maiatzaren ugoita bien.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 Atik izenak eman martxoren hoita behatzi aintzin deituz iruleiko iratidat berreuta emelzioita amazazpi amalau amekarata. Edo mailez kantusapelketa abildoa Berotu bozaka eta, eta kanta! kanta!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 Zuekere saioktan parte hartzeko, telefonoz 0 5 5 8 0 8 zemakira dituz edo mailez, yokozkampoa abildua euskaligatiak.info edo twitterkonduaren bidez ere, yokozazpiko maha kampo elbidean. Yokozkampo ostegunetan, zazpiontatik zortziontara zuzenean euskaligatietan, errepika ostiraletan atxaldeko lauetan. Eta horrekin agurtzen zaituztet nik hitz eta putzen itzordua bihar bostak. Eta seiak artean, han artean telebista utzi ratiapitz beti martxan da. Eta bihar uh, begurekin izanen dugu ostegun bezala Fred Beruet Han deitzen den taldea aipatuko dauku, haien azken diskoa disko berria, elorrioko taldea da hu bizkaiakoa eta joak doinuetan murgiltzen dena ame hori biharko. Han artean seiak euskalik ratietan.